Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ma la nabiy ba'dahu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul baqarah aya am 183 qala ya amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii awailazea wa'amini waislamu kwamba tumefaradhishiwa saumu kama wale walotangulia wamelazimishwa kufunga na Allah subhanahu wa ta'ala ili Tupate kumwogopa Leo tangu mwezi ushuhudiwe na waislamu watangaziwe kuonekana kwa mwezi wa Ramadhani mamilioni ya Waislamu wameitikia mwito wakafunga sawmi ya ramadhani na kufu, kutekeleza ibada ile tulazimisha Allah subhana wa ta'ala kwa nafsi zao wa wenyewe waislamu wakaitikia mwito wa muumba wao bila kulazimishwa na mtu yote kwa nafsi zao wa wenyewe wakaamua kufunga kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala mamilioni ya waislamu dunia nzima leo wamefunga kila nchi wanapopatikana waislamu amefunga na wa wa somu kama hii mtume SAW amesifu kuwa ni ngao ni kinga wawacha maasi wawacha kunywa kula shahawati na mke wako matamanio na mke wako mamilioni waislamu wamejifunga na ibada kama hii ikawa ni kinga kwa wao kujifunga na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoteleza katika kufanya maasi Katika hadithi yake Mtume Muhammad sallam anabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi Tumemwasalimu katika hadithi yake asifu asiyamu juna, saumun ningao ni kinga ya kukinga na maasi usimaasi Allah subhanahu wa ta'ala ukajifunga na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala fala basi muislamu huyu aliyefanya uislamu kwa ngao yake ndio kinga yake ya Asi Allah Subhanahu wa ta'ala, kamfiiye Allah Subhanahu wa ta'ala. basi asiseme maneno machafu. Wala yajhal asfanye ujinga wote. wanimru'un nimru'un Na mtu akitaka kumkupigana naye au aw shatamahu au akaanza kumtukana faliakul inni sa'imun. basi aseme mimi nimefunga marathaini mara mbili. Amwambie yule ambaye atakakumtukana au kupigana naye mimi ninafunga amwambie mara mbili ili ajizuie asitamke maneno machafu au kupigana na mtu waladhi nafsi biyadihi tumwa sallama hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kuliko harufu ya manukato ya misk yatruku taamahu mtu huyu aliyefunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala amewacha chakula ta chake washaraba hu na kinywaji chake washahawatahu na matamanio wa yake na mke wake min ajli kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala asiyam li Allah subhanahu wa ta'ala asema sawm ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajzibi na yai allah subhanahu wa ta'ala ndie anailipa malipo haya ya som wa alhasanatu amthaliha na jema moja mbele ya allah subhanahu wa ta'ala hulipa hiyo jema mara 10 ibni maja majah ni kinga na lingao na mamilioni ya wa Waislamu leo wanajaribu kujifunga na mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu. Lakini kama lilivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ayama maududat ni siku 29 ama siku 30 ndiyo Ramadhani. Mwezi wa Kiislamu kulingana na kalenda ya Kiislamu ni tisa ama siku 30. Kama aliosifu Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaman ma ni masiku machache itapita na itakwisha. Na kinga hii itakwenda zake Kinga hii aliyoisifu Mtume wa sallam kwa soma ni kinga. Inatukinga na maasi na inatufundisha kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala na unajilazimisha maana Mwenyezi Mungu amekulazimisha usinywe na usile na usimkaribie mke wako na akakuki, na akakulazimisha maasi mengine pia ujiepuke inakufundisha namna kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala mtume akasifu kuwa ni ngao ni kinga tunajikinga nao. inatukinga na maovu lakini kinga hii ni muda mchache masiku 20 na tisa ama siku 30 Itamalizika. Naita kwenda zake na tutarudia maisha yetu ya kawaida kama miezi mingine yote. Na wala amba alo jifunga. Na amrisho Allah subhanahu wa ta'ala watakaobakia ni wachache. Na wengi wao kuna hatari ya kurudi kule kule walikotoka. Sababu leo twaishi kwenye nizamu ambazo si za Kiislamu. Dini inayotawala leo katika maisha yetu si dini ya Uislamu. Ni dini inayoitwa capitalism. Dini ya maslahi, dini ya manufaa. Dini ya kumfundisha mtu mwanadamu awe ni mtu huru, asijifunge na halali na haramu ya Allah subhana wa Ta'ala. Dini iliyojengwa juu ya itikadi ya kutenganisha dini na maisha. Dini iliyojengwa juu ya itikadi kumweka muumba wako mbali na maisha yako dini iliyojengwa juu ya ujinga dini iliyojengwa juu ya ujahilia leo mfano mzuri katika dini hii ya capitalism inaongoza maisha ya watu dunia nzima leo si Kenya tu pekee yake wanakubali na wanakiri wenyewe kwamba riba katika uchumi na maisha ya watu jumla ina madhara makubwa ina madhara katika uchumi na maisha ya watu jumla Lakini baada kukubali madhara haya bado wameishikilia Kuna ujinga kama huu kujua kitu kinachokudhuru na ukakigundua kisha ukaendelea nacho Na Mtume wa sallam ametusifia ujahilia kama huu na ujinga ambao utaokuja katika maisha ya watu katika zama za mwisho Mtume Muhammad sallam Alimwambia Kaab bin Ujra A'azak Allahu min imaratu sufaha Mtume wa sallam Alimwambia sahaba wake Kaab bin Ujra Mwenyezi Mungu akulinde na uongozi wa wajinga Kaab bin Ujra kamauliza Mtume sallam wa ma imaratus sufaha upi uongozi wa wajinga qala mtume hasala makmjibu umara'un yakunu na min ba'di viongozi watakaokuja baada yangu la yaqtaduna bihadi hawatajifunga na uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wala yastannuna ولا هو وجفنجي نحديثا عن نبينا وسلمن الله سبحانه وتعالى اليوم في العالم الاسلامي كاتقا العلماء الاسلامي وته كما ني سعوديه امبوين بندره لا اله الله محمد رسول الله السودان بلاد الزوث تزكي الاسلام حتى هم مويت Viongozi wote wote katika ulimwengu wa Kiislamu hawafuati Uislamu bali waupiga vita Uislamu na hawafuati uongozi wa Mtume wa salamu wala hadithi za Mtume wa salamu wala Qur'ani Allah subhana wa ta ta'ala. Na kama alivyo sema Mtume wa salamu alivowasifu uongozi wa wajinga. Fa man dakhala alayhim wa basi bikadhbihim kuwa na wao akawasadikisha urongo wao wa aana huma ala dhulmihim la kawasaidia katika dhulma zao leo viongozi wote duniani ni madhalim wa dhulumu rayahao wamla humu zalimun allah subhanahu wa taala wasifu yoyote kiongozi yoyote asiyefuata qurani na hadithi za mtume ahessallam basi ni zalim atadhulumu rayahaki hata kawa kiongozi ni mukhlis yuwafunga yuwahifadhi qurani yusala salatano lakini maadamu uongozi wake haukufungamanishwa na wahyu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni zalim atakuwa zalim raia wake. wa'anahuma ala zulmin falayka laysu minni wa minhum basi mtuma sallam asema hao mimi si miongoni mwao laysu minni hawatakuwa miongoni mwangu mimi wala minhum na mtuma sallam asema pia yeye hatakuwa miongoni mwao wala yariduna ala hawzi wala hawatakuja kwenye birika langu siku ya kiyama na kunywa maji inta, yatakokuwa katika birika la wa Muhammad salaam siku ya kiyama wamallam yadkhul alayhim na yata kat miongoni mwenu asiyekuwa pamoja nao hawa viongozi madhalim wanaoongoza kufuata uongozi wa kijahilia, wala musaddiqun bikadhibih wala hawasadikishi kwa uongo wao wa lam 'ala dhulmihim wala la katika dhulma zao fa minni wa ana minhum mtume hasalama asema hao kwa hakika watakuwa na ni miongoni mwangu mimi wa ana minhum nae mtume hasalama atakuwa miongoni mwao wasayariduna ala haudi na watakuja katika birka langu siku ya kiyama mtume hasalama awanyishe maji yake mtume hasalama katika hadithi yake aliyetuelezea kwamba usomo ni kinga basi vile vile atakuelezea kwa kiongozi pia ni kinga akatuelezea kwa kiongozi ni kinga kiongozi huyu tutotaimleta na aliyesema mtume wa salaam awe ni atakuwa ni ngao katika hadithi yake kwa katika sahihi muslim mtume wa salaam asema inama imamu jannatum hakika kiongozi ni ngao yuqatalu min wara'ihi wa islamu kiongozi huyu khalifa waislamu hu ki, wa islamu hupigana nyuma yake wa yutqabi na waislamu anajikinga nyuma ya kiongozi kama huyu vile vile kama alivofanya usomu ni kinga na ningao ya tukinga na maasi vile vile Allah mtume wa Allah subhanahu ta'ala akasema pia kiongozi ni kinga itakwisha ramadhani na maasi tarudi vile vile kwa sababu ya uraslimali kitu gani kitatuzuia sisi kitubakishe kwenye maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala dhulma na maasi yanotendeka katika dunia hii si asizuilike hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala kutekelezwa katika ardhi hii hududu za Allah subhanahu wa ta'ala kutekelezwa katika ardhi kama hii nani leo sahami wa islamu kulipiza kisasi Waislamu wanaodhulumiwa leo damu yao inaomwagwa na mali yao inaomwagwa isipokuwa ni kiongozi kiongozi gani ya maasi leo katika maisha ya Waislamu isipokuwa ni kiongozi aliyomtaja Mtume wa salam kuwa ni kinga vile vile Mtume wa salaamu kama alivyofanya ni kinga na ningao na akafanya pia kiongozi ni kinga na ngao. Muhammad sallam katika hadithi yake kwa Konya na Tirmidhi asema alaikum bisunnati atulazimisha sisi waislamu kuwa juu yenu waislamu bisunnati mwenendo wa mtume salam mtume wa salam ametuonyesha namna alivyokuwa kiongozi namna alivyokuwa mtume wa salam akipokea wahi na namna alivyoongoza maisha wa waislamu والمسلمين وكوا يوما yake wanajihami nyuma yake na maasi na wanapigana nyuma yake namna hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala zilivotekelezwa maasi ilizuiliwa na kisasi za waislamu walizodhulumiwa zikatekelezwa wa sunnatul khulafa'ir rashidin almahadiyin na mushikamana na Uthman bin Afan, na Ali bin Abi Talib. Mimin baada yangu mimi wa عليها bin nawajid. Mtume Muhammad akasema shikamaneni nazo na muzi ume kwa mabeko. Mionendo zao na viongozi kama hawa katuonyesha namna walivyoongoza umma wa Kiislamu. Leo Qur'an ziko kwenye shelf kwenye nyumbani kwenye misikiti kwenye maduka ya uzwa hadithi za mtume wa sallam ziko kwenye vitabu zimeshereheshwa kwenye vitabu Fiki ya kiislamu iko kwenye vitabu lakini vitabu vyenyewe haviwezi kutekeleza amri wala makatazo vitabu viko lakini makatazo na maamrisho haziwezi kutekelezwa na vitabu lazima kuwe na serikali itakaochukua hukumu za Qur'an na hadithi za Mtume wa Aswa lam kuzitekeleza Uthman bin Affan anasema Yazaa Allahi bisultan ma la yazaa bil Qur'an Uthman bin Affan khalifa atatu asema Mala yazab al-Quran na kile ambacho hawezi kuzuia na Quran Quran iko kwenye maandishi kwenye mapeji vitao hadithi za Mtume Muhammad salaam ziko kwenye vitabu lakini haziwezi kujitekeleza zenyewe ni lazima kuwe na serikali zitachukua ahkam hizi zitetelezwe katika maisha ya watu uongozi unachukua Qur'an na hadithi zetu na sala kuzitekeleza katika maisha wake Na kuzuia na kukataza na kuamrisha kuliko vitabu vyenyewe. Maana vitabu viko lakini havizi kuamrisha wala kukataza. vinategemea serikali iwepo ndiyo ikatazi Leo nitatoa mfano. Serikali ya Kenya imelazimisha kila mtu achukue huduma namba. Imetoa amri. Na ikiwa utakataa hata kama hukuchukua itafika muda itakulazimisha uchukue. Imeamrisha ama haikwamrisha? Imeamrisha ikatumia nguvu zake. Basi hivyo hivyo. Qur'an ahkam za Allah ziko kwenye Qur'an. Hadithi za Mtume wa sallam ziko kwenye kwenye vitabu, vimerecordiwa. fiki ya Kiislamu iko kwenye vitabu. Lakini nani atazichukua azilazimishe kwa maisha ya watu? Hakuna leo. Hatuwezi kusema viongozi mazalim, matawahit Allahumma la'anhum ya rab walako katika biladi za Kiislamu wanaopiga vita Uislamu wanaomwaga damu za Uislamu wanawasaidia makafiri kuua waislamu wanawasaidia makafiri kuiba mali za waislamu hawatosalaji kutekeleza na kuchukua hukumu za Allah kuzifu, kuzitekeleza na kuzitawalisha katika maisha ya hapo leo ni lazima umuhimu, hu na kinga na ngao kama hii kama alivofananisha mtume wa salamu kwamba saumu ni ngao inamkinga muislamu na maasi basi vile vile mtume wa salamu pia akafanya kuwa kiongozi ni ngao ni kinga waislamu wanajikinga nyuma yake tunatekeleza amrisho wa Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yake dhulma zinaondoshwa nyuma yake maasi pia inaondoshwa nyuma yake na tunahakikisha amri za Allah subhanahu wa ta'ala لا حديث زمطومي zinatawalishwa katika maisha ya wakati Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma rabbana la tuzigh